паються за сльозавлені губи. Що? Невже жахається Оленчина мама? Та ні. Ще жива, — відповідає тато. А блискучі доріжки на тітчених щоках хвиляться і ворушаться, мов живі. І з кінців їх уже не зриваються і не падають світлі краплинки. Все лице її заливається сльозами. Леся добре розуміє, яке то в неї горе, але не плаче. Не плаче чомусь і все, хоч у гню приклади. А як вийшла від мами з палати, заплакала. У голос заголосила. І за тим плачем нічого не бачила і не чула. І так скільки чекали лікаря і всю дорогу до автобуса. А потім сльози десь і зникли. В автобусі груденята її ще надривалися в безслізному хлипанні, а далі заспокоїлись. Очі зовсім висохли, неначе вицідила вона з них усі сльози до останньої краплини. І зараз очі такі сухі-сухі, аж ріже кліпати, ніби хтось насипав у них дрібного піску чи битого оскілля. Леся Повільно води тими очима по стінах, по вітрині крамниці, по людях. І знову видається, що погляди всіх звернуті до них. Найбільше до неї. І стільки в тих поглядах скорботи і неприхованого жалю. Невже маму не врятують? Думає дівчинка. Але думка та якась нібито і не її. Не наче в мареві пропливає повз неї. З крамниці... Не виходячи з-за прилавка, гукає до тато-продавець. Петре, то як там здоров'я Ганни? Погано, дуже погано. Так само гучно вертає тато слова в крамницю. І відразу щось тихенько розтлумачує Оленчині мамі. Погано, дуже погано. Ці татові гучні слова, як і її думка про те, чи врятують маму, Сперше пропливають повз неї, лише через якийсь час вертаються назад до її свідомості. І чує вона їх, ніби вперше в житті. Тільки тепер вона почала розуміти всю страшну правду тих слів. І теж ніби вперше в житті, і серце її стискається гострим болем, як тим гострим піском чи битим склом, що наповнені її пересохлі очі. Вона натикається ними на сумні обличчя. Раптом у дверях крамниці лесен погляд наздрівається на зовсім інше обличчя. Зовсім-зовсім інше. Так разюче не схоже з іншими, наче не тутешнє. Воно пливло, пливло за скляними перегородками крамниці. Випливало зсередини між одвірками. І Леся зблизька побачила радісні, щасливі очі. Радість в них так і плюскотіла, як ручай на мілкім швиду, який Леся перебрудила колись із мамою. Але безмежним, гнітючим холодом навалила на дівчинку та несподівана чужа радість. І в цьому невимовному холоді Леся ще чіткіше відчула і збагнула Значущість татових слів. Та ні. Ще жива. Погано. Дуже погано. Мама, Ну, невже? Невже її не врятують? Чіткість цієї думки була тепер така різка, гостра і болюча, як тоді лезо татової бритви, коли вона ненароком порізалась. І ці страшні, недоречні в своєму почутті очі Теж були зараз для Лесі Як лезо. Дівчинка зойкнула, ухопилася таткові за руку І своїми сухими-сухими, Скрипучими очима Повернула на ті, Сповнені радості очі. Показала на них татові І мовчки з жахом запитала, Чого вона так дивиться на нас? А таткова голова, Вітаючи раптом Те обличчя радісне, Ледь-ледь хитнулася, Проговорили щось його губи, Крадькома стримуючи Недоречно набіглу на них посмішку. І погляд його Стрівся з тими Жахливими очима. Стрівся на одну мить, А після цього Знову кинувся Рятуватись у нескінченність Далекої імли. Талесі стало ще страшніше. Татові очі Стрівшись з отими, нетутешніми, нахабно щасливими очима, не осудили їх. Навпаки, випромінили їм назустріч щось теж страшне для Лесі і незбагненне. Але що? Дівчинка не розуміла, а татові очі не повертались до неї, хоч вона на них так чекала. Не повертались, а навмисне, Леся це відразу відчула, навмисне втекли далеко у простори імлистого віднокола.